Давались у знаки, гени її матері красуні, спортивна фігурка, густі золотисті кучері, незмінна спокійна рішучість у таких самих, як і у нього бездонно-блакитних очах, не могли лишити його байдужим. Тоді він просто підійшов, взяв її за руку і запропонував сходити в кіно. Потім вони ще півроку, чи навіть трохи більше, ходили в кіно. Поки одного дня давні побратими-афганці не запросили Радіона Борисовича в Астерхань на рибалку. На цілий тиждень. Борисович полетів. Протягом цього тижня сталося те, чого, як потім казав Тьомик, «Краще б ніколи не було». Після того, як те, що «краще б ніколи не було», повторилося кілька разів, Марусі подумала, все після такого тільки в ЗАГС. Зате Тьомик, великий жаль, подумав інакше. Все, досить. Він вступив на перший курс університету. І почав фліртувати з іншими дівчатами. Бідолашна дівчина довго бідкалась через раптову переміну в настрої свого хлопця, через його показну холодність та байдужість. Жіноча інтуїція, зрештою, підказала їй справжню причину, однак її почуття до цього синьокого вилубка було настільки сильним, що дівча вирішила не здаватись і повернути Артема. Звісно, кучерявка не знала, як це зробити, а спитати не було у кого. Подруг Маруська не мала, а її мама, можливо, й хотіла допомогти, але не могла. Не вчитавшись жіночих журналів, красуня вирішила що досягти жаданого можна єдиним способом, одруживши Артема на собі. Щоправда, в журналах не писали, як це правильно робиться. А тому озброювшись житейськими настановами батька-десантника, Маруся розробила власний план. «Артеме, а ти не хотів би стрибнути зі мною в парі?» «З парашутом», – запропонувала вона солоденьким голоском. Перетявши Тьомику в шлях, коли він повертався з пар, «Мені скоро здавати екзамен на інструктора, і хотілося б трохи потренуватись». Не учувши ніякої каверзи, Тьомик наївно подумав, «А чому б і не стрибнути? «Це ж так круто!» І погодився. Уже в повітрі, через кілька секунд після того, як міцно прив'язані один до одного Артем та Маруся вистрибнули з розхитаного старенького Ан-2, дівчина нахилилась до хлопця і схвильована проказала. «Я зараз дуже швидко задам тобі два запитання», але ти мусиш дати мені одну відповідь відразу на обидва. Тьомик, як я розслаблено, опотів щоками і пукав від задоволення під час вільного падіння, здивовано повернув голову до своєї супутниці, але все ще не очікуючи ніякої пакості, спокійно кивнув. Так ось питання перше. Якось аж надто офіційно і врочисто прокричала хлопцеві на вухо Марусі. Ти хочеш, щоб я смикнула за кільце? І розкрила парашут. Артем клацнув зубами і перелякано вирічився на дівчину. Проте вона не дала йому огоптатись і що-небудь сказати. А тепер питання друге. Без жартів робонула дівиця. Ти візьмеш мене за дружину? Пам'ятай, відповідь має бути одна. Цю історію переказував мені особисто Тьомик, причому переказував якось аж надто незворушно і безпристрасно, через що я спочатку йому не повірив однакше трохи згодом усе до останнього слова підтвердила Маруська. Скажу прямо, саме після цього терапунку я сповна усвідомив, що мій товариш, попри всі його недоліки, зовнішню вайлуватість, відчутні гальмівні здібності та вузькість абстрактного мислення, насправді є реально крутим чуваком, на якого можна покластися в найскрутніші моменти. Чому? Та тому, що він не казав їй так. Артем каменем нісся вниз, невпинно набираючи швидкість, спостерігаючи, як загрозливо наближається розкреслена прямокутниками ланів земля. Якщо секунди більшої деревці лісопосадок на узбіччях та автомобілі на трасі. Він захлинався холодним повітрям, він тремтів від страху всім тілом, але мовчав, уперто стуливши губи, чорт забирай. Ворося не витримала смикнувши за кільце, в останній момент. Парашут залопотів і розкрився, одначе до землі лишалося зовсім небагато, через що приземлення вийшло дуже жорстким. Згідно зі всесвітнім законом підлості, Тьомик відбувся лише, легкими синцями та кількома подрапинами. Значно менше в цьому плані пощастило дівчині. Артемова подруга перед зіткненням із землею не встигла згрупуватися, внаслідок чого зламала обидві ноги. На щастя, переломи виявилися легкими. Це, звісно, у порівнянні з тим, що могло б статися після такого екстремального стрибка. Проте, як не крутий, Маруся мусила щонайменше два з половиною місяці провести в лікарні. Двічі Тьомик ходив її провідати, просто як друг, не більше. Щоразу після того, як він залишав палату, Маруся тихо плакала. Але про це, крім медсестер, які доглядали пацієнтку, ніхто не знав. Тому вважайте, я вам цього не казав. При відвідувачах молода дівчина трималася незворушно і гордо, який належить нащадкові славнозвісного афганця-десантника. За третім разом Тьомика чисто випадково застукав Марущин тато. Який також прийшов навістити доню. Дуже скоро виявилось, що грізний передок знає ж надто багато подробиць нещасного випадку, в результаті якого його доця поламала ноги. Травматологи сусіднього відділення півгодини намагались відбити тіло тьомика у трохи сердитого десантника.